harmadik fejezet. Laskiri, mióta hazatért Bitámiból, sehogy sem találta helyét a városban. Ott hirtelen akkora hatalomba csöppent, amihez túl fiatal volt még. Örömében, büszkeségében, hogy a part legnagyobb városának előkelői maguk fölé emelték, nem vette észre valóban meglévő erényei közül csupán egynek köszönheti ezt pártatlanságának, hogy egyik fél sem játszhatja ki a másik ellen. Így voltak épp Mindkét tábor félrevezette és becsapta, semlegességéből hasznot húzva készültek a nagy leszámolásra. Laskirénál kevésbé tehetséges és becsvágyóbb embert is összetört volna ez a felismerés. Egyéniségét minden ellentmondásával együtt igazán akkor kezdtem értékelni, amikor hazatérése után hang nélkül viselte a keserű csalódás súlyát. Dimmu hallani sem akart arról, hogy visszategye a gyógyítás házába, a szelíd és béketűrő Gamatut már rég nyíltan és mindenki előtt utódjának nevezte, és választása ellen nekem sem lehetett kifogásom. Laskili és Gamatu tűz és víz. Ha erőszakkal összezárom őket, nem csak az öreg dimmút bántom meg, de ez a két tehetséges ember akarva akaratlan egymást gyötri, mert egyik sem bújhat ki a saját bőréből, hogy a másik természetének kedvére tegyen. Emellett Laskili Bármilyen sokat is tudott, rossz tanítómesternek bizonyult. Mikor közbevető megoldásként azt találtam ki, hogy csak az iskolában dolgozzon, túl gyorsan beszélt, és hiányzott belőle talil türelme. Ha a növendékek nem értették meg azonnal, hogy mit is akar, ostobáknak tartotta őket, és elkeseredett munkája céltalanságán. A raktárak számbavételét elviselhetetlenül egyhangúnak tartotta – Gurú papjainak csillagászati munkáját pedig közvetlen, gyakorlati haszon nélkül valónak. Hosszabb ideig egyetlen helyen sem tudott megmaradni. Úgy gondoltam, hogy az üveggyártás felügyelői tisztsége éppen megfelel éles eszének, mozgékonyságának. Kedvére parancsolhat embereinek, amihez sajnos bitámiban túlságosan is hozzászokott. Ugyanakkor azonban a körmükre nézhet, ami szükséges és kedvére kísérletezhet is. Mert azt még Dimmu is kénytelen volt elismerni, egyetlen tanítványa sem szerette úgy az új megoldások, módszerek bevezetését, és vállalta olyan szemrebben és nélkül a kockázatot, mint ez a nyugtalan, gyors beszédét heves kézmozdulatokkal kísérő fiatalember. Dimmu saját maga után elsőnek laskili karjába dörzsölte bele a tőlem lopott pörköket. Saját szemetekkel láthatjátok majd, mivé fejlesztette Láskili az üveggyártást. A Kovácsok utcáján túl új utcák sora kapaszkodik fel a domboldalra, és még azt is elérte, ami addig és azóta egyetlen főembernek sem sikerült, Numdától, aki a vízvezetékek vizének minden cseppjét jobban féltette a saját vérénél, új leágazást sikerült kicsikarnia. És az is meggyőződésem – hogy ha más valaki az üvegöntők felügyelője, az nem az okát keresi azonnal miért robbant szét az a bizonyos kohó, hanem az Istenek művének vagy emberi gondatlanságnak tulajdonítja, és előttem lehetőleg eltagadja a történteket. Akkor pedig nem csak a lőpor készítésének módját fedezzük fel később, ez lett volna a kisebbik baj, hanem addig ki tudja hány ember hal meg a szétrobbanó kohók mellett. Laskili azonban Miután megállapította, hogy két emberén már senki nem tud segíteni, a másik ötöt maga kísérte a gyógyítás házának kapujáig. Ott persze megtagadta volna önmagát, ha nem azt mondja a vérforralóan szelít hangon, az őt is ápolni akaró dimmunak, hogy most más dolgom van atyám. Ettől az öreg még tíz nap múlva is dühöngött, aztán úgy, ahogy volt, lepörkölt szemöldökkel, leégett hajjal, azonnal hozzám sietett. A füsttől és koromtól felismerhetetlenül az őrök nem akarták beengedni, míg a fejükhöz nem vágta láncával együtt a főemberi aranypecsét nyomóját. Upatú reszketeg lábai pedig felmondták a szolgálatot, mikor bűzös, éget szagot húzva maga után elsietett mellette a folyosón. Egy pillanatig én sem tudtam kiront be az ajtón, tetőtől talpig fekete mocsokkal borítva, csak a szeme fehérje világított. Arról ismertem rá, hogy hadart, és a közepén kezdte a mondani valóját. Szétvetette, Isteni Uram! A két fújtató legény meghalt, összeégette őket a tűz, ami visszacsapott, felül pedig olyan lángokat fújt ki magából a kohó, mint amilyen az égi hajó farkából jön ki hátul, amit papjai nanuri idején hordoznak körbe a városban az indulás ünnepén. Az öntök elszaladtak, én visszamentem, mert arra gondoltam, ha alul több levegőt kap, hamarabb kiég, ami benne van. Egy vasruddal szétvertem a fújtatók agyakcsöveit, és lohadni is látszott fönt a tűzlaszlop. Lehajoltam, hogy még egy nyílást üssek bele az aján, és akkor, akkor valami nagyot fújt, fölemelt. Aztán az embereim vízzel locsoltak, de az később volt, messzebb a kohóktól. Azt mondják, odáig lökött a tűz ereje, amikor szétvetette a kohót. Nem raktatok bele túl sok szenet kérdeztem, bár tudtam, hogy ez alig ha okozhatta. Ugyanannyit raktunk mindenből, mint eddig. Két másik kóhó rakodásával is elkészültünk, de azokat nem engedtem begyújtani, míg neked nem szólok, istenyúram, Uram. Igaz, most mind úgy fél, hogy még parancsra sem mennének a közelébe. A tilalmat ennek ellenére bölcsnek tartottam. Azok is ugyanúgy vannak megrakva? Magam mértem ki mindig az adagokat, Isten És aztán visszakérdezett. És ezzel szándéka ellenére bizonyságát adta, hogy más és több, mint kortársai. A ti földeteken, Isten Uram, történt valaha olyasmi, hogy ez a keverék így égett és szétvetette a kuhót? Nem, Laskili, ez nem lehetséges. A szénégetők mondják, firtatta tovább, hogy ha rosszul rakják össze a fatörzseket, vagy hibásan takarják le földdel, megesik, hogy abból is kifúj a láng, és szétdobálja a földet. Az más, Laskili. És te magad mondtad, hogy nem volt benne több faszén, mint máskor. Nem lehet az az oka, hogy a keverék túlságosan apró szemű? Miért? Csodálkoztam. porrá töretted a faszénet is? Nem, Isteni uram, de... Megállt, a kezét felrántotta, mintha el akarna kapni valami láthatatlan dolgot a levegőben. Láttam, megfeszített erővel gondolkodik. Van-e olyan anyag, isteni uram? Szokása ellenére lassan beszélt, kereste a szavakat, ami szemre olyan, mint a szóda, és mégsem az. Igaz, ha porrá töröm, a só is olyan. Csak az ízéről lehet felismerni. De ki az a bolond, aki a szódát megkóstolja? Girdinből pedig nem hozhatnak sót. Nekik sincs elég, tőlünk kapnak. Tehát só nem lehet. Miről beszélsz, Laskili? Legutóbb, amikor Girdinből szódát kaptunk, az egyik kapitány, mintha csak udvariasságból tenné, fölkísérte a mi embereinket a kordékkal egészen a Kovácsok utcájának végéig. Nem tudom, ki volt az az ostoba a kikötőben, aki elmulasztotta visszatartani valamilyen ürügygel. Mikor megláttam, hogy jön, eléje mentem, de addigra már valamelyik meg megtudott annyit, meg kell hagyni, ügyesen forgatta a beszédet, hogy mi a szódát porrá törjük. De onnan, ahol végre sikerült megállítanom, mert ment volna tovább, egészen a kohókig, maga is láthatta, hogy dolgoznak a mozarak mellett. Ismeredőket, Isteni Uram, mind odaadná az üveg titkáért még azt a másik életét is, ami habamú országában vár rá, így hát ez is kedvesnek, szolgálatkésznek mutatta magát, hát a tőlem is megtudhat valamit. Azt mondta, ha hamarabb tudja, hogy mozsarakban törjük a szódát, megkímélhetett volna minket ettől a fáradtságos munkától. Van náluk olyan szóda is, mint a por. Igaz, messzebb a parttól, csak össze kell söpörni az agyagos föld tetejéről. Azt nem kérdezted? Vágtam közben, hogy azzal a szódával, Mosnak-e a girdén meré a szonyok. A szappanfőzés titkát jól őrizték az avanai mesterek, másút még mindig a mi szappanunkat vagy a girdinből kapott szódát használták. Nem kérdeztem, Isteni Uram, nézett rám megdöbbenten Laskiri. Arra gondolsz, hogy az a por nem szóda? Mert én is azt akartam mondani, csak nem mertem. Most használtál először ilyen por szódát? Igen. A kapitány akkor bőrtömlőket kért, és én adtam neki a palot a mert a szóda összetörése nehéz munka. Az emberek köhögnek, és betegek lesznek. Tegnap érkezett meg újra a kapitány, fel akart jönni hozzám a tömlőkkel, de Sumurit megkértem, foglalja le valamivel, és ez sikerült. Reggel elkezdtük megrakni a három kohót ezzel a porral, ez az oka, isteni uram. Ez. Mondd csak, Laskiri. Hogyan tanítottam, mi a só földi neve, ahogyan a kémiában nevezzük? Nátrium klorid. Azt hiszem, ha álmából ébresztem fel, akkor is tudja. És a szóda? Nátrium karbonát. Na, ez pedig, amit te szóda helyett kaptál, nátrium nitrát, vagy kálium nitrát. Egyiket sem tudtam megmutatni nektek, mert ahol ennyi eső esik, mint avanában, elmossa a víz a föld felszínéről. De girdinben alig van eső. Ha pedig azt mondta, hogy a parttól még távolabb, ott évekig egy csepp sem hull, numdától tudom. Ott kivirágozhat a föld felszínén a nátrium vagy nitrát. Van egy másik földi neve is, Salétrom. Laszkili lehajtotta a fejét. Büntes meg, Isten, uram. Két ember halálát okoztam. Meg kellett volna vizsgálnom. Hát ez igaz, bár nem gondolhatta rá, hogy mást kapsz a kapitánytól. De hogyan merészelte az a gazember? dühöngött. Neki tudnia kellett, hogy mást ad nekem. Azt hiszem tudta is, de csak annyit, hogy mást ad. Hogy ilyen bajt okoz, azt nem tudhatta, mert. Nem fejeztem be a mondatot. Laskili hamarosan maga is rájön, hogy ez a keverék, faszén és salétrom mi mindenre használható. Talán mégis jobb, ha elébe vágok. De Laskili esze már megindult, és mert nekem is részem volt abban, hogy így tudott gondolkozni, gyengének bizonyultam, nem állítottam meg. Először még békés vizeken járt, a kapitány eljárását próbálta megérteni. Ugye, nátrium nitráttal nem lehet mosni, isteni uram. Nem. De hogyan jöttél rá? Hát, mert ha lehetne, akkor hamarabb, évekkel korábban hoztak volna belőle a szappanfőzőknek. Könnyebb munka valamit összesöpörni, mint csákánynyal bányászni. De nem volt tömlőjük, tőled kért a kapitány. Laskili legyintett. Cserépkorsóban szállítják a tengeren az olajat, a bort és annyi mást. Éppen azt a port nem lehetett volna. A girdint beliek nagyon jól tudták, hogy ez a por, ha hasonlít is a szódához, más anyag. Nem tudtak mosni vele. A kapitány látta, hogy mi a szódát törjük, ebből gondolta, hogy az üvegkészítéshez vizet nem használunk, mert abban feloldanánk a szódatömböket, ami sokkal könnyebb munka, mint mozsárban törni. Ha pedig vizet nem használunk, gondolta, nem jövünk rá, hogy nem szódát kapunk tőle, mert ő csak úgy tudta megkülönböztetni a két anyagot, hogy az egyikkel lehet mosni, a másikkal nem. De én se vettem észre a különbséget. És ez szégyen, Isteni Uram. Nem tehetsz róla, Laskili. Erre nem tanítottalak benneteket. Gyanakodnom kellett volna, Isteni Uram, miért olyan készséges? Nem csak az üveg titka izgatta, hanem az is, hogy a szóda helyett el tudja nekünk hozni azt a port, ami ott fekszik haszontalanul. Ha nekünk ezt hozza, több szódát vihet máshova. Azt hiszem igazad van. Így gondolkozhatott a kapitány, mondtam. Azt viszont magadon tapasztalhattad, hogy ez a por, a salétrom, milyen veszélyes. Láttam, hogy a nyelvén van a következő kérdés, de nekem idő kellett, hogy összeszedjem a gondolataimat. Az arany és az üveg csak közvetve, birtoklásuk vágyán keresztül ölnek. De mi következik, ha robbanóanyag kerül a kezükbe? Ahogy Laskirit ismerem, meg sem várja, hogy kinőjön a szemöldöke, kellő óvatossággal már is kipróbálja, hogyan is ég a faszén és a salétrom keveréke. Aztán visszaemlékszik arra, amit az elején mondott, hogyan is lángol, gurú papjainak mesterkedése nyomán a viking ezüst makettja. Azt pedig én tudom, ő még nem, hogy gurrupapjai papjai a gyanta és a faszén porát kénnel keverik. Igaz, a kén ritka itt a környéken. Bitámin túl a hegyekben van egy barlang, onnan hozzák a klistájait. De ha egyszer Laskilinak eszébe jut, hogy a maga bőrén tapasztaltakat összevesse gurú papjainak tudományával, kemény parancsoló hangon szóltam: Menj a gyógyítás házába, Laskili és senkinek nem mondhatod el, mit beszéltünk. Csodálkozva nézett, azt hitte, megbántott valamivel, és nem értette. Aztán engedelmesen meghajtotta a fejét, de lepörköl feje búbja is azt sugározta, várj csak, majd kipróbálom. Hallgatni fogok, Isten Uram, ahogyan megparancsoltad, mondta közömbös hangon. Aggódva néztem az ajtó függőnyét még azután is, hogy eltűnt mögötte, ő pedig arra a folyosóra fordult, amelyik a palota két szárnyát az udvar felül köti össze. Így elkerült a dimmut, és Gamatú, aki egykori vetétársával szemben sem tudta megtagadni természetét, a mindenkin segíteni kész szelíd jóságot titokban bekötözte.